Eccoci di nuovo in onda con Entropia Massima e allora subito per l'introduzione della trasmissione di oggi. Sì, ben ritrovate, ben ritrovati. Oggi tratteremo diversi temi. Partiamo da questioni del territorio e quindi saremo fra poco entreremo in contatto telefonico con Stefano Salvi del forum Salviamo il Paesaggio perché il 18 di gennaio è prevista una assemblea pubblica del coordinamento romano appunto di Salviamo il Paesaggio eh, presso l'acquario e quindi con Stefano vorremmo un po' fare il punto della situazione su quanto sta avvenendo a Proprio in merito alle questioni del territorio e soprattutto a diverse delibere che si stanno discutendo nell'aula Giulio Cesare del, del Campidoglio. Successivamente parleremo di faremo un po' un aggiornamento di quanto sta avvenendo a livello nazionale delle mobilitazioni del Movimento per l'Acqua. Ce ne sono diverse alcune buone. e alcune cattive e, e poi concluderemo con la terza parte in cui appunto intervisteremo un rappresentante del coordinamento calabrese acqua pubblica Bruno Arcuri perché venerdì scorso hanno appunto il coordinamento insieme a tante altre realtà calabresi hanno presentato una proposta di legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione del servizio idrico e in calabria c'è una situazione abbastanza particolare perché la sorical la vecchia azienda misto pubblico privata che vedeva come partner privato proprio una delle grandi multinazionali del servizio idrico sia veolia a livello mondiale Beh, sostanzialmente è in una sorta di bancarotta e quindi si aprono diciamo, degli spiragli per eh, arrivare ad una gestione pubblica e partecipativa del, dell'acqua in quella, in quella regione. E per questo sentiremo Giovanni appunto, del coordinamento calabrese. Passo la parola allora a Chiara perché appunto, siamo in, con, in collegamento con Stefano, e, e quindi Chiara lo introduce. Ciao, buonasera a tutti e a tutti. E Dovremmo avere a linea appunto Stefano, salvi, ci sei? Sono qui, Eccoci. buonasera a voi. Ciao Stefano, geologo anche tu dell'INGV, ma soprattutto in questa sede eh, fai parte de del forum italiano Salviamo il paesaggio. Io, diciamo abbiamo vi volevamo invitare eh, diciamo, per, la, per la vicinanza di, di questa assemblea eh, romana del, del 18 e quindi anche cioè, diciamo soprattutto per eh, presentare presentare le vostre azioni ovvero eh, su su cosa su cosa puntate quali sono diciamo le vostre le vostre prime battaglie Sì, eh, diciamo una, forse una breve introduzione sul forum, il forum a livello nazionale, eh, innanzitutto si chiama Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio, è nato nel 2011 e, e appunto a livello nazionale raccoglie un insieme di oltre 900, direi molte di più adesso, associazioni e comitati, sia locali che nazionali e, e al forum sono iscritti anche decine di migliaia di cittadini, in forma di singoli cittadini. In brevissimo l'unico vero obiettivo sintetico del, del forum è quello di salvare il paesaggio, quello che ne rimane in Italia e appunto il territorio italiano dalla deregulation e dal cemento selvaggio, così è stato stabilito eh, appunto e potete leggere sul sito. Um, questo uh, diciamo è nato tutto a partire da un movimento per fermare il di stop al consumo del territorio eh, anche questo è nato poco prima nel 2009 e eh, che poi si è concretizzato nella nascita del forum eh, vabbè la questione del consumo di suolo sare ci sarebbe molto da dire eh, forse possiamo solo dare qualche dato in Italia Perdiamo ogni anno circa 100.000 ettari di suolo, la maggior parte di, di esso va in, in nuove cubature, diciamo in nuove case, uffici e in infrastrutture. Eh, ultimamente questo fenomeno è, è, è cresciuto moltissimo anche a causa della riduzione dei trasferimenti che lo Stato va verso le amministrazioni locali, che hanno incentivato quindi i comuni. a mettere, eh, diciamo, a dare concessioni edilizie eh, per incassare oneri di urbanizzazione e anche ultimamente anche per le opere pubbliche, eh, project financing, partenariato pubblico-privato e tutto questo. Dal 2000 a oggi eh, c'è stata una crescita di questo tipo di, eh, di incasso da parte dell'amministrazione locale del 58%, quindi oggi abbiamo circa eh, diciamo, 3.500 miliardi di Euro che ogni anno i comuni incassano dagli oneri di urbanizzazione per nuove edificazioni. Tutto questo va eh, fermato, eh, il forum è nato per fermare questo. Allora come vogliamo fermarlo? Ovviamente perché va fermato, perché altrimenti se andiamo avanti con questi ritmi nel giro di pochi anni eh, distruggeremo la maggior parte del territorio italiano. Per fermarlo, le azioni eh, sono le azioni che il Forum a scala nazionale ha messo in, in atto. Sono il censimento degli edifici inutilizzati o comunque vuoti, che è un primo Stefano. dato importantissimo. Stefano, scusa. Sì. Eh, sono Giangi della, della redazione. Tu prima hai detto una cifra che mi ha lasciato interdetto: 3.500 miliardi di euro. Assolutamente sì. Ma eh, scusa, cioè è, è quasi il doppio del debito pubblico italiano? Questi sono gli oneri di urbanizzazione, allora nel 2000. L'ultimo dato, dato ufficiale è, nel, è del 2008, quindi parliamo di 5 anni fa, insomma, ne, sicuramente siamo. Ed era 3.208 miliardi di euro, che vero. era cresciuto già del 58% rispetto al 2000, quindi stiamo Perché parlando quindi di una cifra. Il crescita. debito pubblico italiano ha superato qualche mese fa i 2.000 miliardi. Eh, lo sappiamo, però la, la, sappiamo che la casa. Ah. Eh... Grazie, e diciamo, no? <ride> grazie di questa conferma. Questi sono dati che ti sto citando, poi adesso la, la fonte, se vuoi, poi la, la posso cercare. Ma comunque sono. No, no, va bene. Scusa l'interruzione, continua. Ehm, allora, il censimento degli edifici eh, inutilizzati eh, è stato avviato chiedendo attraverso delle schede a tutti i comuni italiani, di 8.100 e oltre i comuni italiani, eh, di fornire questi dati. In realtà pochissimi comuni hanno risposto, eh, soprattutto tra i grandi comuni. Ehm, noi a Roma abbiamo avuto anche molti problemi, adesso ci stiamo muovendo più che altro sui municipi per avere eh, ascolto, perché il, il Roma Capitale non ci ha dato ascolto su questo. Eh, dopo aver fatto questo censimento delle, degli edifici inutilizzati, che comunque sono stati stimati tra 8 e 10 milioni a livello nazionale, sulla base di dati aggregati Istat eh, e questo nonostante, e nonostante l'Italia sia il paese a più alto sviluppo urbanistico, nel paese in, in Europa in cui si costruisce di più e, e sappiamo anche che abbiamo una crescita vicina allo zero, quindi eh, si capisce insomma, dove vanno a finire queste case, rimangono vuote e c'è una speculazione finanziaria anche, anche notevole con i fondi immobiliari. Però eh, diciamo, a parte il censimento, noi quello che vogliamo fare è una, eh, mandare avanti una proposta di legge di iniziativa popolare che partirà probabilmente a metà di quest'anno, eh, che eh, appunto cercherà di imporre il, lo stop al consumo di territorio, eh, quindi la proposta è in elaborazione adesso appena sarà completata, poi verrà sottoposta al forum e poi si raccoglieranno le firme. Per quello che riguarda Roma, eh, avete detto appunto della nostra assemblea, diciamo il coordinamento eh, locale del forum a, a, che riguarda Roma e provincia è nato l'anno scorso e mh, adesso più o meno sono, aderiscono circa 80 comitati e associazioni e eh, si è messo in cantiere, eh, visto il periodo elettorale, l'idea di eh, preparare un documento eh, che sia una specie di libro bianco, cioè un, un manifesto delle, delle necessità di Roma e delle richieste del forum e di tutti i comitati che, che vi aderiscono per le coalizioni e, e, e diciamo, le, i candidati alle elezioni amministrative per regione, provincia e comune. Questo documento è in stato avanzato di... di Editing e eh, il 18 in questa assemblea plenaria a cui sono invitati ovviamente tutti i comitati romani, non solo quelli già aderenti. Eh, lo dovremmo formalizzare, chiudere e, e soprattutto vorremmo anche eh, diciamo, raccogliere dai comitati, soprattutto i nuovi comitati, quello che è la parte più importante del documento, cioè una serie di schede che descrivono le proposte e le vertenze dei comitati. così come sono fatte sul territorio, al comune, al municipio, alla provincia e alla regione. Queste schede rappresentano poi delle richieste specifiche, eh, anche se sintetiche, che appunto sulle quali noi chiederemo ai candidati di esprimersi singolarmente e quindi poi ci sarà modo anche eh, durante le varie consigliature di verificare poi se le azioni, le promesse elettorali vengono poi. Mantenute. Scusa, Stefano, una... scusa, sì. scusa per, per, per una questione diciamo, che, che attiene un po' all'attualità, perché in queste ultime settimane a Roma c'è stata um, una mobilitazione abbastanza forte eh, di diverse realtà, comitati di lotta per la casa, sulla questione di alcune delibere che sono in discussione. In, in Consiglio Comunale, sì. dalle quali sembra che diciamo si paventi un nuovo sacco di Roma. Ecco. Se ci puoi dire proprio in un minuto quello sì. che sta succedendo, perché credo che sia interessante per chi ci ascolta. Sì, sta succedendo che come sempre il, il, quando si avvicina la scadenza elettorale eh, si pagano dei debiti e, e quindi... Eh, ci sono delle delibere che sono per la maggior parte, sono circa 60, più di 60 delibere di tipo urbanistico, quindi che, che sono cubature sostanzialmente, che vengono messe in votazione in maniera eh, spesso anche diciamo poco chiara, nel senso che bastano pochi consiglieri per mettere in votazione anche al di fuori dell'ordine del giorno. E, eh, e questo eh, si sta tentando di osteggiare questo comportamento da parte della, del Consiglio Comunale della Giunta attraverso un presidio che è stato eh, messo su da un comitato interassociativo organizzato da Italia Nostra a cui eh, dà un grosso appoggio salviamo il paesaggio e anche un, un coordinamento di associazioni che si chiama carta in regola e questo presidio prevede la presenza costante a tutte le sedute di persone che hanno... un loro logo appiccato sul, sul petto diciamo, e che fanno da sentinelle in qualche maniera e controllano che ci siano eh, diciamo, dei comportamenti corretti. Questo forse non po potrà non impedire l'approvazione di tutte le delibere, ma speriamo che riesca perlomeno a informare i cittadini, a far capire insomma, che eh, sono cose che, che non fanno bene sicuramente alla città e, e sono per la maggior parte diciamo, si tratta di favori fatti a, a grossi gruppi di speculatori. Va bene Stefano, ti ringraziamo moltissimo e speriamo insomma di, a voi. Di, di risentirci anche... ti ricordo anche... l'Assemblea alle 16 sì. all'Acquario Romano vicino alla stazione Termini. Sì, grazie per mille e a risentirci. Sì, grazie. Ciao. Ciao. Ritorniamo in diretta e come avevamo annunciato all'inizio adesso proveremo a fare un po' un excursus di quelle che sono le novità ma anche le mobilitazioni del Movimento per l'acqua a livello, a livello nazionale perché appunto è passato un anno o una, oltre un anno dai referendum, un anno e mezzo, un anno e mezzo vissuto diciamo, pericolosamente perché hanno tentato in tutti i modi di cancellare o quantomeno di sconoscere quell'esito. e come avvenne pochi, pochi giorni dopo, circa due mesi dopo eh, il, il referendum quindi nell'agosto del 2011, in pieno, eh, in piene vacanze estive e adesso ci siamo ritrovati, eh, all'epoca appunto il governo Berlusconi approvò un decreto che sostanzialmente riproponeva le stesse leggi abrogate da oltre 27 milioni di italiani e di italiani E oggi, eh, il 28 di dicembre, durante quindi la pausa natalizia, l'autorità per l'energia elettrica e il gas, quindi un'autorità cosiddetta indipendente, quindi di tecnici anch'essa, ha provveduto a riformulare quella che è la nuova tariffa sul servizio idrico. E la gravità sta nel fatto che, come ricordate, uno dei referendum eh, prevedeva proprio la, la, la cancellazione del della remunerazione del capitale investito quindi la possibilità di far profitto tramite la gestione del, dell'acqua l'autority ha pensato bene di reinserirla sotto mentite spoglie ora non si chiama più remunerazione del capitale investito ma costi della risorsa finanziaria quindi è un espediente non da poco non sarà più del 7% ma del 6,4% quindi uno sconticino visto, vista la, la crisi ma sostanzialmente diciamo rimane in, uh, inalterato quello che invece gli italiani avevano e le italiane avevano cacciato dalla fuori, eh, fuori dalla porta a gran, a gran voce. Ecco su, questo, eh, su questa questione il 25 di gennaio quindi venerdì fra circa una decina di giorni ci sarà una, mobilitazione, una giornata di mobilitazione nazionale in tutta Italia con iniziative anche eh, abbastanza forti perché appunto è un atto Eh, assolutamente antidemocratico eh, fatto dalla, da questa autorità e quindi anche qua a Roma ci saranno iniziative da parte del coordinamento romano acqua pubblica questo diciamo è un po' l'ultima notizia l'ultimo aggiornamento a livello nazionale ma ci sono eh, diciamo una brutta notizia ai noi perché appunto si tratta di un qualcosa che va contro la volontà popolare espressa dalle cittadine e cittadini Per diciamo, arrivare a cose un po' più felici potremmo parlare di quanto invece è avvenuto, soprattutto nel mese di dicembre, a Reggio Emilia. Come sapete Reggio Emilia è una città amministrata da Del Rio, sindaco renziano, eh, nonché presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, Lanci, Beh, i, con un atto di indirizzo approvato sia a livello comunale che a livello provinciale, Reggio Emilia si avvia praticamente alla ripubblicizzazione del servizio idrico. Cosa importante perché eh, eh, Reggio stava all'interno di una delle più grandi società che gestivano. l'acqua ed altri servizi a livello nazionale, IREN, una società quotata in borsa fortemente indebitata che non riusciva più a investire in questi servizi e la scelta con ovviamente la spinta del, del Comitato per l'acqua locale ma anche di tutto il Movimento per l'acqua, il 15 dicembre si è tenuta una grande manifestazione nazionale proprio a reggio emilia beh questo ha spinto poi pochi giorni dopo a far sì che sia il comune di reggio che la che la provincia approvassero appunto un atto di indirizzo che dice proprio di voler fuoriuscire dalla gestione iren quindi di questa eh, grande azienda quotata in borsa e di riappropriarsi del bene comune che gli spetta anche piacenza sta praticamente intraprendendo la stessa strada trovandosi un po' nella stessa condizione di, di Reggio Emilia e quindi seguirà a quanto pare quelle orme questo è diciamo qualcosa di non scontato soprattutto se pensiamo al fatto che stiamo parlando di una delle famose e fantomatiche regioni rosse dove il PD, partito privatizzatore diciamo per eccellenza in Italia la fa da padrone ormai praticamente da Da, da, da 20 anni, e quindi è, diciamo si sta rompendo un argine, e questo è sicuramente un risultato, un risultato non da poco che potrà avere ricadute anche su altre eh, situazioni e amministrazioni in, in, altri, in altri territori. Ecco, ehm, per rimanere all'Emilia Romagna, ehm, un'altra un notizia che invece non è proprio positiva. Ehm, stiamo assistendo tutti e tutte a polemiche continue eh, rispetto alle varie dichiarazioni, diciamo, allucinanti e gravissime di del del nostro caro amato comico Beppe Grillo, eh, quando dice che Casa Pound può tranquillamente entrare dentro il Movimento 5 Stelle, eh, c'è un sindaco che mh, diciamo eh, governa una città ed è appunto del Movimento 5 Stelle che è Pizzarotti, Beh, caso unico in Italia, è il primo sindaco che intende vendere interamente le quote di partecipazione per, uh, della, del comune alla società che gestisce l'acqua non lo aveva fatto Alemanno a Roma che aveva tentato ma la forte opposizione sociale glielo aveva impedito di vendere il 21% eh, non lo ha fatto Fassino a, a Torino eh, che ha, non è riuscito a vendere l'acqua purtroppo ha venduto altre partecipazioni nelle aziende di trasporto pubblico e della gestione dei rifiuti. Beh, Pizzarotti ha pensato bene di superarli tutti, sia a destra che a sinistra, così rimangono sempre bipartisan, e, e cedere completamente, avviare un processo che porti alla cessione completa delle quote azionarie di, del Comune di Parma in, in IREN, Per svariati milioni di euro, proprio con la scusa che deve ripianare il debito, ossia le stesse scuse che vengono apportate da una parte da Monti, ma anche da Berlusconi a suo tempo quando dovevano privatizzare tutto il privatizzabile. Quindi, diciamo, l'unico esempio di eh, amministrazione di un governo del Movimento 5 Stelle, se questo venisse confermato nei prossimi mesi, sarebbe qualcosa di assolutamente grave e forse anche un segnale rispetto. rispetto a quello che diciamo, ci dovremmo attendere se, eh, come a quanto pare, diciamo, sono questo, questo, questa forza politica è attestata di una percentuale, quantomeno a due cifre, per le prossime elezioni politiche. Quindi sarà necessaria una forte mobilitazione a Parma proprio per far desistere il sindaco Pizzarotti da questa sciagurata eh, decisione che porterebbe dopo 110 anni diciamo, a una privatizzazione completa dell'acqua e di altri servizi pubblici locali a Parma alla faccia della partecipazione dei cittadini direi io ecco e poi concludiamo con quello di cui parleremo a breve con un rappresentante del eh, coordinamento calabrese per l'acqua pubblica è stata presentata una proposta di legge d'iniziativa popolare a livello regionale e quindi Fra poco ci metteremo in uh, collegamento telefonico con Giovanni, appunto del coordinamento Bruno Arcuri, che ci racconterà il perché, come si è arrivati a questa proposta di legge e, e tutte le iniziative che verranno messe in campo per anche la, la raccolta firme. Quindi ci fermiamo per due minuti e poi ci ritroviamo sempre qui in diretta. in diretta e visto che siamo un po' in ritardo, abbiamo poco più di eh, dieci minuti, eh, appunto siamo in collegamento con Giovanni Peta del coordinamento Acqua Pubblica. Calabria Bruno Arcuri e, e appunto lo abbiamo contattato perché proprio venerdì scorso c'è stato un, insomma, un evento abbastanza importante. È stata depositata eh, a Reggio Calabria una legge, una proposta di legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione del servizio idrico. Ecco prima di arrivare a parlare del contenuto di questa proposta di legge. Se eh, Giovanni ci racconti un po'. Perché si è perché e come si è arrivati a questa proposta di legge, cioè Sorical, la società, l'azienda misto pubblico privata che aveva tra il, i, i soggetti privati appunto Veolia, la grande multinazionale francese, eh, che cosa era avvenuto negli ultimi mesi e quindi diciamo che si sono aperti anche probabilmente degli spiragli per poter... Eh, così no. veder eh, questa legge avere un buon buon esito ma no, niente eh, buonasera <coughs> dunque ehm, noi avevamo pensato sulla scorta della campagna di obbedienza civile che sta facendo in forma a livello nazionale di eh, avviare anche qua una specie di obiezione civile particolare perché a livello nazionale eh, noi non abbiamo qui il Calabria in metodo normalizzato e quindi però esistono tutta una serie di illegittimità che volevamo mettere in evidenza e vedere come tamponare da questo punto di vista noi abbiamo pensato anche di ehm, per quanto riguarda tutto l'aumento la, tariffario fuori legge che non, che non Previsto dal CITEPA che in Calabria eh, è stato attuato in maniera illegittima, abbiamo ma pensato anche di avviare una specie di obbedienza civile anche qua. Però visto che poi eh, è venuto meno eh, il nostro interlocutore principale, cioè la eh, Veolà se andata e quindi tutto è in mano ai liquidatori attualmente. noi abbiamo pensato di ripiegare sulla questione della, della, della proposta di legge di iniziativa popolare e um, da questo punto di vista abbiamo cercato di coinvolgere tutta la rete che in pratica ha avviato uh, era stata con noi per quanto riguarda sia la raccolta di firme Per quanto riguarda il referendum, e sia per quanto riguarda poi la campagna vera e propria. E, sì. mh, confrontandoci con queste altre forze sociali e politiche, abbiamo messo a punto questo, questa proposta di legge di iniziativa popolare, che non fa altro che riprendere quelli che erano i temi della, della proposta di legge di iniziativa a livello nazionale, quella con le 400.000 firme che sono state raccolte. Però adattandola alla specificità regionale calabrese. Questo in pratica è venerdì scorso, come diceva prima Paolo, abbiamo, siamo stati al Consiglio regionale e l'abbiamo presentata con una conferenza stampa dove abbiamo illustrato quali erano. elementi caratterizzanti di ecco questa... infatti scusa Gio Giovanni che, uh, allora arriviamo eh, ed entriamo un po' più nel dettaglio perché mh, diciamo sì, mh, molti sanno che appunto il forum nel 2007 il forum dei movimenti per l'acqua a livello nazionale aveva presentato una proposta di legge e tu giustamente dici sì. questa nostra proposta a livello calabrese si rifà a quella appunto presentata cinque sì. anni fa però per, per capire perché possiamo dire che ha una proposta di legge che va verso la ripubblicizzazione e verso al garantire l'accesso all'acqua potabile a tutti. Eh, eh, sì. Allora, eh, per quanto riguarda dunque gli indirizzi gene generali, un, dunque si va verso la costituzione di acqua bene comune Calabria. che è un'azienda di diritto pubblico e quindi da questo punto di vista tutte le caratteristiche che rientrano nella, eh, quindi della, della, nella caratteristica di andare verso la ripubblicizzazione, però accanto alla ripubblicizzazione noi, come d'altra parte era anche previsto per quanto riguarda quella di iniziativa eh, quella a livello nazionale, noi… puntiamo soprattutto a un passaggio di partecipazione democratica della, della, della, della, della popolazione e quindi abbiamo tutta una serie di eh, meccanismi che permettono il coinvolgimento della, della, della, dei cittadini uh, nella gestione concreta de, dell'acqua. Um, Uh, ultimamente è stata proposta anche da parte uh, della Regione, c'è stata una delibera in Consiglio uh, il 10 dicembre scorso, che propone una, una legge, ma non fa altro che c'è questa proposta di legge uh, sulla base del fatto che la va via. e che quindi si ritrovano a un, un, un guscio vuoto a, a gestire qualcosa che ormai è superato, loro vanno verso, eh, la, la Giunta ha deciso di andare verso una proposta che non fa altro che eh, riproporre il vecchio carrozzone, e in pratica va verso una, eh, una proposta di legge che eh, mette in campo eh, un'autorità idrica eh, che eh, dovrebbe andare verso la gestione. Dice un sacco di, eh, come dire, eh, di negatività riguardo alla vecchia gestione, ma poi concretamente va verso una gestione in house che eh, non fa altro che eh, riproporre quello che era un'azienda uh, un uh, cioè una spa tra l'altro lasciando lo stesso nome e non fa altro che, che proporre, ad addossarsi tutte le uh, le negatività quindi tutti i debiti che uh, porta con sé, la sol che ha portato con sé la solita e uh, andare verso poi un periodo di transizione che non si capisce poi dovrebbe portare a, o a, uh, a una società uh, mista pubblico-privato oppure a un'ulteriore un privatizzazione uh, vera e propria dell'acqua. Quindi noi non ricettiamo questa proposta e andiamo verso um, da qui a, uh, fra l'altro venerdì prossimo assieme. A tre comuni, Giovanni, Giovanni di... scusami. Eh. No, infatti adesso ti volevo chiedere proprio questo: nel senso che una volta presentata la legge, quindi depositata presso il Consiglio regionale, ehm, è fatta la prima conferenza stampa di, di, di presentazione, eh. quali saranno le, le, le tappe? Diciamo, per eh, una campagna di raccolta firme? Qual è anche l'obiettivo che si è preposto? Il coordinamento, e quale sarà un po'. Così appunto il percorso che intendete proseguire beh, seguire allora, ehm, sabato prossimo andremo verso, eh, verso un convegno il 19 prossimo 19 gennaio, andiamo a, a svolgere questo convegno assieme a un gruppo di ricercatori universitari e altre personalità che fanno capo a terre comuni, dell'Università dell'Unical e insieme a loro stiamo organizzando questo convegno che dovrebbe lanciare la campagna, parlare in genere del problema dell'acqua qui in Calabria, eh, però eh, è l'occasione per il lancio della campagna vera e propria di raccolta firme, quindi in quella sede ci saranno altri soggetti eh, sociali e politici che eh, pensiamo ci, ci, ci daranno il loro sostegno a questa campagna e da lì partiamo per, per, per la raccolta di firme. Sarà presente anche eh, Corradotti del forum nazionale, ci saranno altre personalità come Lito Teti, E personalità anche dell'Università e vogliamo fare un racconto di quello che è stata l'acqua qui in Qalab, i problemi che, ci, ci, che abbiamo avuto, quindi andare in particolare a chiarire quello che è stata la gestione eh, storica dal 2004 ai giorni nostri, quello che è succeduto, eh, la questione delle tariffe, il problema che... Per esempio eh, rispetto a quello che dicevamo noi de, riguardo alle tariffe, riguardo a questa gestione confusa che c'è stata, eh, ci sarà eh, eh, vo, vo, vorremmo mettere in chiaro, c'è stata la Corte dei Conti che si è espressa eh, in pratica, in linea con quello che, di, che dicevamo noi, e quindi mettere in chiaro tutta questa faccenda della, della solita. Eh, in più vorremmo che ehm, ehm, la, venissero a galla tutta una serie di questioni, soprattutto finanziarie, tipo i 240 milioni della Bank. E, e da questo punto di vista vorremmo capire quali, quali sono stati tutta una serie di finanziamenti che poi non ci sono stati, oppure come per esempio Uh, il debito pubblico e il debito privato è diventato debito pubblico e da questo punto di vista vorremmo avviare proprio anche, lo abbiamo detto anche in conferenza stampa al Consiglio regionale, vorremmo avviare proprio una commissione auditoriale proprio che vada a, a capire quali sono stati i passaggi e quindi rendersi conto di, di, è stato di qual è stato l'aspetto finanziario di come la Sorical e soprattutto la Verolia eh, pensiamo abbia usufruito di una serie di finanziamenti che poi non hanno portato a niente, tanto è vero che adesso dopo aver usufruito di, di questi finanziamenti se ne va e quindi lascia eh, sulla, eh, sulle spalle dei cittadini calabresi una serie di debiti. Beh, eh... Bene, no, ehm, Giovanni ti, ti dobbiamo salutare perché siamo, abbiamo sforato già di un paio di minuti, ti ringraziamo Beh. per eh, tutte le informazioni che ci hai dato ovviamente un Potrei grande boccio è stato abbastanza chiaro sì, sì, assolutamente. Di, di una situazione un po' e, disastrosa che ci troviamo qua in Calabria e di come ci, pensiamo di ripristinare almeno eh, qualcosa che vada nella direzione di una gestione pubblica e privata eh, pubblica e partecipata dell'acqua. Dell Bene, grazie ancora in bocca al lupo per questo nuovo percorso e a risentirci presto. Grazie, grazie a voi, arrivederci. E quindi, Allora andiamo a concludere solo un secondo per ricordare che una situazione simile a quella calabrese nel senso in cui i comitati si sono mobilitati per presentare proposte di legge eh, di iniziativa popolare sono diverse a livello, a livello nazionale anche nel Lazio l'estate scorsa Uh, fu al termine dell'estate scorsa, quindi a settembre fu presentata una proposta di legge del, con gli stessi, con i medesimi contenuti. Lo ha fatto anche la Sicilia ormai un paio di anni fa. E proprio è notizia di oggi che è ripreso l'iter in commissione con le audizioni dei comitati all'assemblea regionale siciliana. Lo ha fatto anche il comitato abruzzese. Ecco, insomma, una serie di Eh, insomma, di proposte che vengono avanti appunto da, dai comitati e che vanno tutte verso la direzione della gestione pubblica e speriamo appunto che arrivino ad essere approvate, e ovviamente sappiamo che ci sarà, sarà necessario un, un lavoro molto duro affinché appunto si raggiunga questo, questo obiettivo. Noi ci salutiamo, eh, vi salutiamo tutte e tutti, e ci ritroveremo tra circa un mesetto qui a Radio Onda Rossa.